Možná, že by bylo zajímavé ještě všeobecně vysvětlit jisté principy samaty hm? tak, jak je, jsou prezentované v tradici severního buddhismu. Hm? Severním buddhismu možná, že znáte, je samata je prezentovaná jako 9. 9 hm? takzvaná čitasty 9 stupňů hm? eh, prolévání vědomí v samatě. Těchto devět stupňů podlevání eh, vědomí v samatě se dá kategorizovat jako tři hm, hlavní body tréninku v samatě. První trénink v samatě je, tak jak je eh, vylíčen ve Vissudimaga, je eh, podmanění si. Opičí jeho vědomí hm? tím, že se meditující učí eh, ponechat vědomí na jednom objektu. Hm? Tento objekt nemění. To je první část tréninku. Druhá část tréninku je, je se nazývá, džshin. Džshin se dá přeložit jako podmanění si na základě úspěchu. V tomto tréninku přichází trénink v podmanění si Nečisto vědomí. Hm? A teď v Mahajánové tradici, na rozdíl od Theravádové tradici, jestliže i tento druhý stupeň tréninku samata uspěje, přichází vlastně to nejdůležitější, což není vysvětleno v tervádové tradici a v ágámách, pak je hledání opravdového vědomí, což je nejvyšší stupeň samaty. Jak už jsem Vysvětlil, na rozdíl od tervádové tradice, člověk může, ač bezprostředně nepoznal objekt vysvobození, tedy nirvánu, může na tom pracovat konceptuálně. Konceptuálně je vlastně nekonceptuálně. Protože v tomto stupni, kdy se zbavil všech nečistot mysli, vlastně se zbavil též pění na konceptech. Hm? Ze začátku jsme mluvili o tom, že. Poznání, jak poznání ve smyslu samsárickém, tak poznání ve smyslu poznání transcendující samsáru, nirvánické poznání. O, oba druhy poznání jsou zakoreněné v, ve vědomí. Hm? Proto v buddhistické tradici obzvlášť důrazňováno v Mahajáně, jak samsára, tak nirvána není nic jiného než stav vědomí, hm? proto dualismus mezi nirvánou a samsárou nemá žádnou podstatu. Jestliže dle buddhistického pojetí všechny prvky našeho poznání, všechny prvky naší zkušenosti jsou neosobní, hm? jak může existovat rozdíl mezi samsárou a hm? Tento rozdíl je tež nic jiného než rozlišení vědomí. A hm? vědomí samotné, je nedualistické a nedualistický vědomí právě člověk poznává ve stavu čistoty vědomí v samády. Jestliže se samády obrátí na hledání takovosti, hm? je to ten nejvyšší stupeň šamaty. Proto eh, Mahajánová tradice, dá se říci na rozdíl od eh, teravády, spíše eh, zdůrazňuje praxi samaty než vypasaný. Hm? nep jak účel samaty tak vypasany, je vlastně samády čistého vědomí, nedualistického čistého vědomí. jak člověk v čisté vědomí, charakteristika čistého vědomí je, že spontán, spontánní hm? manasikára, spont, manasikára je, se překládá jako pozornost, ale manasikára znamená v podstatě nic jiného, než dělání objektu ve vědomí. Hm? My to překládáme jako pozornost, ale doslova hm? v sanskritu i v čínštině, i v tibetštině se to překládá jako dělání objektu ve vědomí. Toto dělání objektu ve vědomí, jestliže se děje s čistou rovnovážností mysli, hm? Pak Samata a vypasana splývá v jeden celek. Hm? A toto je vlastně Mahajánová praxe. Hm? Nic jiného. Ať už se jedná o Zen nebo Tantra, hm? eh, Dzogchen, Mahamudra, hm? nebo eh, Čistá země, hm? trénink, všechny Mahajanové školy vlastně spočívají na tomto principu, hm? že na základě praxe Šamaty a Vypašany, která z začátku se odděluje, ale odděluje se tak, že navzájem splývá, hm? nakonec plyne v jeden celek, právě ve, ve zkušenosti spontánního dělání objektu ve vědomí. To čisté vědomí, to je takové Čisté vědomí je spojené s bodičitou, ale nedá se identifikovat s bodičitou. Hm? Bodičita je to, co dělá praxi e, samaty a vypasaný páramí. Pokud není bodičita, tak je praxe, je šamatá a vypasaná, ale není e, šamatá a vypasaná není páramí, e, diána párami a není. Moudrost, páramí, dokonalost. Dokonalost právě spočívá v tom, že existuje bodičita. Bodičita znamená, je založena na tom, na nedualistickém chápání praxe, že meditující. A adyášaja, má předsevzetí praktikovat ne pro sebe, ale pro eh, všechny bytosti. Hm? Právě proto bodičita zahrnuje všechno. Hm? V zenu je mnoho koánů, no, když se tají na bod, co to znamená bodičita, co to znamená buddhovství? Žlutá tráva, zelený stromy. Nebo 3 Tri, tri kilo lnu. Měši nosili na záde. Bodičita znamená předsevzetí vzetí nerozlišovat mezi a vnitřkem mezi dobrém a vnějškem. Mezi dobrem a vzlem. Hm? to je cesta bodhisattví. Bodhisattva doslova znamená vědomí osvícení, vědomí osvícení, to znamená vědomí ve smyslu nedualistický osvícení, jako nedualistický stav vědomí. Jestliže Existuje buddhičtina, pak praxe, tak je vysvětlováno v písmu, praxe šamaty se stává dokonalostí diana Praxe vypasana se stává dokonalostí moudrosti. Je to transcendentní moudrost, transcendentní diana Tím, že Přece tím dosáhnout budovství člověk má slip nedualistického přístupu ke své praxi a ke světu. Tím pádem vlastně odbourává rozdíl mezi sebou a ostatním pak je to párami. Pokud to tak není, tak pak je to jenom šamata vypasaná. Není to šamata vypasané jako párami. Tak je to vysvětlováno hm? v Mahajánové tradici. A je tam to čisté vědomí? Čisté vědomí je e, základ poznání práznoty. Hm? vědomí ve své podstatně nemá zašpinění. Zašpinění je něco, co přišlo venku z vědomí. Poznání tohoto vědomí, tohoto vědomí, které, tohoto vědomí, které není definováno zašpiněními, je v, hlavně v Mahajanovém pojetí, je vlastně cíl samaty a vypasen. A toto vědomí je nedualistické. To vědomí, které chápe objekt jako objekt. V čem se liší yogačára od ostatních škol buddhismu? Yogačára má tři úrovně pravdy. O tom možná budu mluvit ve středu. Hmm? Úroveň konceptuální, která nemá žádné charakteristiky, ale která námi dominuje. Hmm? Vše, co ve světě ozeznáváme, ozeznáváme na základě, že si to pojmenujeme. Hmm? Tím, že si to pojmenujeme, dáme tomu neměnou charakteristiku, která neexistuje, kromě naší imaginace. Hm? Takže to čisté vědomí je vlastně Atman teda? Čisté vědomí není atman. Ne. Kdyby to byl atman, tak není žádný rozdíl mezi buddhismem a hinduismem. Hm? Kdy atman je něco, eh, co... Eh, co má nějakou podstatu. Když to čisté vědomí nemá žádnou podstatu. Proto je to čisté vědomí. Proto na rozdíl od átma nemůže se stát objektem lpění. To je rozdíl od atma, atman se může stát objektem lpění, protože je něco esenciálního. Čisté vědomí nemá žádnou esenci, to je čisté vědomí. Kdyby mělo esenci, tak se může stát objektem lpění. V buddhistické filozofii existuje hlavně škola, která je úzce spojená s yogačárou, hlavně v tibetském buddhismu je důležitý. Zen taky je založený na interpretace yogačára jako Tathagata Garba, Luno Tathagatu. Luno Tathagatu ovšem je tež vysvětleno v Sutra a tak dále, v tantrických literatuře jenom jako prostředek. I čistý vědomí je nakonec vysvětlováno jako prostředek. Nirvána se nedá uchopit, proto je to nirvana. Kdyby se nirvana dala uchopit, tak to není nirvana, protože se může stát objektem v pění. Hm? A teď v buddhistické filozofii, já nechci mluvit o filozofii, tady jsme v meditaci, je samozřejmě čisté vědomí. Škola Yoga se jmenuje též jako škola pouhého vědomí. A toto pouhé vědomí je v konceptu Asangi, v konceptu Vasubandu je něco prezentováno jako, jako para-atman, hm? ten nejvyšší, nejvyšší atman. Když hm? e, v škole Dignaga a Dharmakir, to studují hlavně Tibetani, i to e, pouhé vědomí je tež prechodnost. Hm? Tady je jistý, jiný přístup, v podstatě se jedná o stejnou věc, ale jiný přístup. Na každý pád, jakolik věc vysvětlíme, to je nejdůležitější princip buddhismu, jakmile použijeme slov, hm? Konceptu okamžitě použijeme rozlišení na základě něčeho, co existuje. A realita dle buddhistické filozofie je realita souvislého vznikání, která nedá se říct, že existuje nebo neexistuje. Existuje jenom v konceptu. konceptem super imponujeme na realitu eh, existenci, která tam není. Hm? A tímto existence znamená eh, eh, bytí... Hm? Eh, se vychád bytí s, vlastním, s vlastní naturou. Hm? Žádný element našeho poznání nemá vlastní naturu. A na základě vlastní natury věcí, která přichází z jmén, hm? pak Členíme svět, což je vlastně na, naše poznání. Hm? Toto poznání, dle yogačára, první krok poznání pouhého vědomí je, že negace je hm? charakteristik tohoto poznání. Toto poznání, jež konceptuální poznání, nemá žádné charakteristiky. Hm? Ale pořád vy zde jsou... Hm? Že Bůh říkal, jevy zde jsou. Jevy je zde jsou. Jevy zde jsou, čili to je ta realita vlastně teda, vytvořená, nějak, která si jde svou cestou. Realita jazyku, to, to je yoga čára, filozofie, realita je, slov hm? je, nemá žádné charakteristiky. Slova hm? taky nemají žádný charakter. Slova, jak jsme mluvili včera, je. je, je, je Element větru, eh, větru a <laughs> element země se třou eh, a s tím, s tím vzniká jazyk. Nemá žádnou vlastní charakteristiku. Děkuji. Pak vzniká eh, ze slov. Realita slov je vázaná na, realita souvis, na realitu souvislého vznikání. Realita souvislého vznikání je realita samsárická. Hm? Tato realita se nazývá realita jevu vázaných jeden na druhý. Hm? Všechno, co poznáváme ve světě, jsou jevy. Jež jsou jeden jev, je vázaný na druhý jev. Jestliže oddělíme konceptuální poznání od, to je přístup yogačára, od poznání souvislého vznikání, dostaneme tu první realitu, tu nejvyšší, nedualistickou realitu. Realita souvislého vznikání je dualistická právě kvůli neexistující realitě slov. A tato realita souvislého vznikání není nic jiného než realita vědomí. Všechny jevy, které chápeme, chápeme pouze vědomí. Proto poznání z Filozofie a yogačára filozofie ovlivnila celý jako meditace v severním buddhismu je všechno založené na yogačára. V podstatě Madhyamika je více logika než meditace. Hm? Yoga severního buddhismu je všechno yogačára a to je poznání prázdnoty, cestou poznání nesubstanciálního charakteru vědomí. Nedualistického charakteru vědomí. Hmm? Čili normálně ve všech školách buddhismu je hlásáno, že nemůžeme poznat Realitu bez poznání dvou pravd. Hm? A dvě pravdy se stávají eh, tři pravdy. To je specifikum yogačára přístupu. Jak dvě pravdy se stávají tři pravdy? <laughs> napravně eh, slov. Hmm? Je, je založena pravda souvislého vznikání. Hmm? A, e, pravda slov e, e, není žádná pravda, protože nemá, slova nemají žádnou charakteristiku. A e, pravda souvislého vznikání je pravda relativní, hmm? což je e, pravda, e, konvencionální. Hm? Jestliže z této pravdy eh, oddělíme hm? eh, slova, hm? eh, názvy dostaneš realitu nedualistického vědomí, což je ta nejvyšší realita. No. A to je vysvětleno, sice tady to zní hodně filozofické, ale to je vysvětleno naprosto praktickým postupem hm, poznání toho. Naprosto praktickým znamená. Co? Jako, jak se... Třikrát bouchnout do ramena. <laughs> Zmíníme se tedy od těch, nebo až příště večera. Zmíníme se o těch devíti stupních samaty, tak jak je v tradici, který na základě, jestliže člověk dosáhne devátého stupně, to znamená absolutně spontánního, E, e, a, a, absolutně spontánní aplikace vědomí na obě, pak hm, může toto, e, pak e, v, v, v severní tradici severního buddhismu, se spojí hm, praxe šamatá bašan, v, čisté, v čistém vědomí. Hm. s těma 37 faktorami? Samozřejmě, to je, to je na sebe navazuje. Ale o 37 faktorech se mluví hlavně, jsou dva druhy samaty. už jsme o tom mluvili. samata, je, samata proč potřebujeme praxi šamatá vypasana? Vyrága. Vyrága znamená odpoutání se. Rága je chtíč, vyrága je negace chtíče. A odpoutání se se děje dv dvoumi způsoby. To obzvlášť jogačára a Mahajánová tradice zdůrazňuje Odpoutání je buď na šamatě a vypasaně s světskými objekty, hm? a nebo eh, s nad světskými objekty, což je kontemplace štirb vznešených pravd, hm? která vede k transcendenci, Světa. V jednom momentě poznání pak čtyři, čtyři vznešené pravdy existují dohromady. Tím vlastně člověk transcenduje svět. V jednom momentě poznání pozná, pronikne vědomí utrpení, pronikne důvod utrpení pronikne zániku utrpení a pronikne cestu k zániku utrpení vše v jednom momentě. Se, s objektem světským není to možné samozřejmě, je to možné s objektem transcendujícím svět. na rozdíl od aby možná trochu filozofie ještě já nemám, nechci mluvit moc filozofie, na rozdíl od teraváda tradice hm? eh, eh, Mahajánová tradice na pochopení Mahajánové meditace je to důležité to vědět Mahajánová tradice nemluví o dvou dru, druzích nirvány hm? Nirvana, eh, se zbytkem to je, když člověk dosáhne Probuzení a ještě žije v pěti skandách. A když Arahat zemře, tak dosáhne nirvány bez zbytku. Hm? To jsou dva druhy nirvány, o kterých se dozvídáme hm? z, z Ágama hm? v Theravádě a v původním buddhismu. V v Mahajáně se mluví o čtyřech druzích Nirvány. A Mahajánová praxe by byla nepoznatelná bez pochopení těchto čtyř druhů Nirvány. Je, existuje takzvaná přirozená Nirvana, prakriti Nirvana, hm? jelikož Nirvana není něco vytvořeného. Proto EO Y musí stále existovat, pokud ne, stále neexistuje, no tak to není nirvana, protože ne, nebyla ničím vytvořena. Hmm? Nirvana právě eh, transcenduje svět, protože nemůže být ničím vytvořena. Cesta bodhisattví je cesta pochopení takovosti. A toto pochopení takovosti spočívá v praxi nirvány. Tady je to napsané. Şey um, ne je je, Julie, <acompanha fest> to už je přeložit. Co to znamená? Ne, Putungšin, ve vnitřice srdce, které se. Vědomí, vědomí uvnitř se nehýbe a venku nedrží se žádných obrazů. To je, to je praxe vodiča. To to. Co to to? To to znamená to hlavní. Jaký hlavní? Ten hlavní, ten hlavní zápis. To je to, to jsem říkal. Ano, ale jsem se, jsem uvítal, ale vůdou uvnitř uvnit se nic nehejbe, hm? to jsou slavná kapitola Nagarjuni. Eh, pohyb je iluzorní, hm? nic se nehejbe. Co se hýbe, to jsou jedné zašpinění našeho vědomí, hm? nic jiného se nehejbe. Uvnitř se nic nehejbe, to pochází z agama tež. Hm? Eh, Majimanika je přesně to sami. Uvnitř se nic nehýbe a venku se e, e, vědomí nedrží žádný nimita. Šiang je nimita. Hm? Toto je stav e, bodhisattvský nirvány. Hm? E, nirvány bez slpění, hm? vědomí bez slpění. Máte Venku se nic? Uvnitř se nic nehýbe a venku vědomí se nechytá žádné charakteristiky objektu, žádného obrazu objektu. To je právě praxe čistého vědomí, které první člověk musí vytvořit praxi samaty, podporené vypasanou. A pak toto čisté vědomí použije k pochopení tohoto principu, čili nepodstatnosti, nechytitelnosti všech jevů vědomí. Nemožnost chytit všechny stavy vědomí je právě nirván v yogačárovském pojetí. A toto je přirozený stav vědomí. Přirozený to, co jste řekl před chvilkou. To, to, to je druhá nirvána. Říkáte, že existují čtyři, deset věcí, čtyři nirvány. Jenomže eh, eh, eh, přirozená nirvána právě eh, se poznává postupem času přirozeným stavem, eh, pochopení přirozeného stavu vědomí. To je jeden ze základů zen praxe, že e, e, proč praktikuješ? Zen? Protože, mm -hmm. protože neznáš přirozenost. <laughs> Když znáš přirozenost, nemusíš praktikovat zem, protože jsi stále v zenu. Hm? Proto děláš něco zvnějšku, hm? jako máster mádřo. Když byl másca Choodžovou, se ho zeptal, proč sedí. Odpověděl, že se chce stát budou. Tu máste Čaolžou vzal dvě cíly a, a, a trhý o sebe. On se ptal, co děláš. On pověděl, Chci vyrobit zrcadlo, jak budeš vyrobit zrcadlo s cílem a jak se může stát zenem budou. <laughs> Čili když vědomí se obrátí na sebe jako objekt investigace, to je, tam se šamatá a vypašana v jedno. A to je pak zen nebo maha nebo jakkoliv. Vědomí pozná samou sebe, tak tohle je to vlastně ta nirváže. Kdyby to byla nirvána, tak jsme v nirváně. Jsme v nirváně, Vědomí, právě paradox vědomí, že vědomí nemůže poznat samou sebe. Jako prst. Ale vědomí má podle yogačára tradice, to je velká diskuze mezi jogočárem a Diamichem. Vědomí, co se stává základ tantry, hm? filozofie tantry, vědomí má schopnost sva sambyti, sva sambyti je sebepoznání. Hm? Vědomí má tři aspekty podle yogačána eh, filozofie. Aspekt vnější, to je já vidím tebe, tak ty jsi můj vnější aspekt vědomí. Aspekt vnitřní, hm? takzvaný. Eh, to musí říká daršana aspekt vidění, aspekt obrazu a aspekt sebepoznání. Tyto tři aspekty existují společně. Toto sebepoznání je univerzální aspekt vědomí. Tomu se říká alája vigiana. Alaya vigiana. Hmm? má čistý aspekt a má samsárický aspekt. Hm? Teď on čistý aspekt, odkud pochází, o tom jsou také různé diskuze. <laughs> o tom necháme necháme filozofii, filozofii jinak neskončili. <laughs> Teď jsme neskončili. Takže radši budeme dělat <laughs> ty rány na ramenu. nefilozofickou otázku. Tři na ramen. <laughs> Délka sezení k tomu. Délka. Jako čím více tím lépe? Za jakýchkoliv okolností? Bez... To je právě o tom, e, e, tak se to nedá chápat. <laughs> Důle, důležitost je inten, intenzita. E, intenzita. Rozhoduje o kvalitě sezení. Slepice může sedět na, na vajíčkách celý den, ale nikdy <laughs> žádného lepšího poznání nedostane. Tak tři rány na ramínová jdeme si sednout. <laughs>